E, Rakel naiz nire da aurrak etxean ala hau txan degian ta, bueno, azken bolada honetan familia konseptua asko aldatu da du e, gero eta lehenagoa horre kautzen degira goak doaz e, batxutan e, jaio, jaio izan baino le biendeak pentsatzen du non kokatu behar du zemea, be eta, bueno, lanak behartu du, eta nire ust haio berri bateramatea hautxandegira e, pena ematen dit eh dudai gabe hobeto daude eh etxean hautxandegian baino eta han e, alderrenoak eta maisuak e, normalean eh dute eh eramateko zure seme alabei hautxandegira bai e, bueno Zaten dute sozializatzen lehenago direla eta e, ikasten dutela asko eta bezugagutsa da ah, Zaten dutak onzua baiak ditu? Bara gaztetekin atazen dago, horreste dut oberto daude da zean, e, abuzan derriak baino, baina zer etzik Gero ondo dago, humei e, abuzan derriak batea, horrekin belazen bakar, ez bakar ekaik ¿Para biotechín o biotechín? ¿Eta Jai Oberria? ¿Jai Oberria es para el pueblo de Jai Oberria? ¿Qué debería ser? Pues que hoy en día era matando... ¿Qué pasa ocho en el día? ¿Eh? Ah, batuna, ah.